Звичайного тепла материнського, якого просто не відловила в своєму житті. Люди того не розуміли і гріли її хіба що патиками по голові. Шкіра носорога надзвичайно щільна, практично непробивна, тож відганяти її, б'ючи і десь там по ногах, не вдавалося. Все чоло малюка було розбите, заживало не дуже добре. Бідненька! Марла, що спершу злякалася, коли цей міні-бронетранспортер кинувся до неї, уздрівши якимось робом грінпісівську любов в її очах, тепер уже обережно гладила носоріжку по неушкоджених місцях на голові, питаючи себе, однак, чи відчуває тварина, бодай, якийсь кайф крізь свою супершкіру. Коли станеш рок-зіркою, поселиш собі трьох носорогів у дворі. Х'ялмар фотографував прояви марлиної ніжності. «Дивись, напевно, відчуває. Воно як очі заплющило. Треться об мене». Носоріжка в загривку сягала марлі до пояса, важила вже кілька добрих тон, і навіть обережно пробуючи притулитися до марли, ледве не збивала її з ніг. А в марли між тим прокинулися справжні материнські почуття. І тварина це відчувала, не бажаючи відійти від неї ні на крок, так і тупціла своїми коротенькими ніжками слідом за марлою, аж поки та, вимушено, група корейців нетерпляче чекала відправки, не сіла до каное і не відірвалася від берега. Носоріжка сумно мукала, пориваючись за марлою у воду, аж поки якийсь місцевий добродій не відігнав її від берега патиком. Боже, вони знову її б'ють, здригнулася Марла. Не переживай, Чумі, все з нею буде добре. Тільки не дай Боже, щоб війна трапилася. Не хочеться думати, що може трапитися з носорогом, який звик до людей у військовій формі. А що з ним може трапитися? Не знаю, солдати істоти примітивні, Перед усім їм потрібна їжа. І якщо вони наштовхнуться на найменші проблеми з постачанням провізії, а просто під боком гулятимуть кілька тонн м'яса, довго солдати не міркуватимуть і замовкни, ні, такого не буде. Навіщо маоїстам національний парк? Якого дідька тут їм робити? Як якого? Ненавидіти монархію. Марла трусанула головою, щоб вибити з неї неприємні думки про війну. «Це Х'ялмар любив у них копирсатися. Така була його робота. Зброя і маскулінність. Що не врубався Х'ялмар? Як це що? Тема якоїсь із твоїх глав до якоїсь із твоїх книжок. Ціную твою обізнаність, поплескав їй по плечу, Х'ялмар. Слухай, скажи, взагалі... «Ти знаєш, чим я займаюся?» «Ясно, що знаю». В Марлі встигла вже заміситися ображена гідність із млосним відчуттям рильця в пушку. Головне, щоб не переросло відчуття рила в дредлоках. «Б'єся за свій PhD Проводиш хуєву гору соціополітичних досліджень. Пишеш книжки, як і де обісралась ООН, за який платить ООН? Ну, я просто вражений, скажу тобі. Чого? Мої батьки чи друзі ніколи б не відповіли на питання, чим займається ваш син-експерт. Бо на питання, чим займається ваш син, вони вже встигли сказати «експерт», він експерт, десь там, у Південно-Східній Азії. Ані Хьялмар, ані Марла тоді ще не знали, хоча, мабуть, і здогадувалися, що за якихось три місяці у цій Південно-Східній Азії, а точніше в Індонезії, почнуться репресії цих самих західних експертів. Х'ялмара вкупі з Джесікою Волд дісней що плистимуть вздовж річок Калімантану і розпитуватимуть місцевих про їхнє життя-буття, про бідність, харчування тільки рибою і рисом – «Виробництво одного хендікрафта на місяці, продаж його за 20 баксів, про мрії, телевізор і супутникова антена, що їх вони і купляють, тільки заводяться гроші, а потім знову наминають рибу і рис, овочі, в дієту не входять, і можливості, йолка-палка, та ж посадіть собі ті овочі, проживете довше і продавати буде що. По чотири рази за ніч зупинятиме місцева розвідка і вестиме на допит, де допитя й не знатиме, про що допитуватиме, але ж мусить, бо то підозрювані. Їхня та ще 27 неурядових організацій внесеться до чорного списку уряду. Зрештою, чи можна сподіватися більш логічного вчинку від товстодупого уособлення корупції на землі? Да простить м'я, Мегаваті Сукарно-Путрі, а з неї горопашний президент укрів Кучма і нині і присної вовікки віків. Містечко Сураха, саме серце Читванського королівського національного парку –